Михайла. Не тільки Іванко зустрів у нових друзів таку щирість і сердечність. Всі галичани розбралися по Новгороду, як по давно знайомому городу, і кожен знайшов собі приятелю. Та ніхто не шукав того, чим цікавився Кирило. Його вабили книги, хотів бачити, як їх пишуть, хотів почитати небачені рукописи, яких не було ні в Галичі, ні в Володимирі. І Він скоро зіткнувся з молодим списувателем, майже своїм ровесником, Матвієм. Матвій працював у книгосховищі при Софійському соборі. Зранку й до ночі сидів він, з'янувшись за узеньким столом, і переписував книги. Він був не один. Таких переписувачів сиділо в довгій похмурій світлиці чоловік з двадцять. Всі вони попритулялися біля вікон і безперевно скрипіли гусячими перами. Багато цікавого показував Кирилові Матвій, як роблять чорнило, як вибирають найкращі пера, як готують червоні, сині, голубі краски для розмальовування книг. Кирилов уважно слухав всі Матвіїві розповіді, але прагнув заглянути до самих книг, почитати їх. — А це не в нас, ми тільки переписуємо, — покашлюючи благеньким голосом, оповів Матвій. — А ти попроси дяка Андріана. Він наглядається книгами. Ти він лиха людина, насмішник і складнословець. Несміливий Матвій відвернувся і перехрестився. Із нас він глузує, всілякі прізвиська вигадує, і мене дражнить, називає Мімою Щукою. Це тому, що я худий і мало розмовляю. А я боюсь усіх. Мати моя, мовить, щоб я нікому не перечив, усіх слухався, а то виженуть і нічого буде їсти. Кирило пожалів беззахисного затурканого хлопця і дав їм двадцять ногат із свого злиденного запасу. Вирішив кілька днів не купувати риби, а вечиряти хліб і воду. До того ж, на Олексійому дворищі давали всім гостям такі ситні обіди, що можна було непомітно сховати під кафтан добрий кусень хліба і принести сюди. Який радий був Матвій цьому хлібові! Він обережно завертав його в чистеньку ганчірку і розчулино шепотів, «А це я мамі понесу!» Хоч і несміливий був Матвій, та все ж наважився привезти Кирила до Андріяна. «Яким вдячним був йому за це Кирило! Такі багатства тут побачив!» Спершу Андріян здасться справді непривітним. Сидів на бундючній, у пропахлі пилом та мишами, відгородженій від усього приміщення світлиці. Навколо, здовж стін, на широких полицях, аж до стелі, лежала одна на одній книги. Примітним було Андріянове сизо червоне балухате обличчя, вискувати розчавлений Андріянів ніс, приплюск між навислами одутлими щоками, під очима пухлі мішки, погляд порожній, скляний. Щука карася привела. Повернись, карася, покажи, що тебе на спині. Зневажливо проскрипів Андріян Я не карась Почав Кирило пробачливо Як звідси Супився з лави Андріян Дивно, що полохливий Матвій На цей раз не злякався Відповів середитому Моченцеві. Це Кирило? Він з Галича". Андріян відразу об'як Дивилася його суворість Він поманив до себе Кирило Ти з Галича? «Іди до мене, хлопче! Ти князя Данила бачив?» «Здравствуй!» Матвій, побачивши, що все вийшло добре, непомітно вийшов. Кирило вічливо поклонився. «Бачив? Як не бачити?» «Сідаю тут!» Андріан посунув на лаві книги, прибравши місце для Кирила і для себе. «Я б там був, та не вдавався!» «Ще як Роман у Новгороді був, Данилів батько», – Андріан замислився. «Було це давно, без двох півста років. Молодим я був, таким, як і ти». Відходив Роман на Волинь і казав, «Поїдемо зі мною, списателі мені потрібні». «Зібрався я, то не поїхав, пропасниця била». «Та чого ти, як воробець, на гільці, з краєчку причепився? Сідай на всю лаву!» Він узяв Кирила за плечі і посунув його до стіни. «От так! Виходить, що ми з тобою земляки! Ти звідти приїхав, а я туди мав їхати!» В Андріяна тепер і пропадав цілими днями Кирило, ніж по книгах, перечитував. Черниць сидів на зробленому ним самим дубовому кріслі, вище ще губонів, радію важному слухачеві. Отак От мені зручно сидіти, відкинувшись на незграбну обтесану спинку, оповідав він, «За духа мене душить, щось у грудях болить, так щоки набрякнуть і очі опухнуть, що дивитись тяжко». «Отут я живу і сплю вон там», – він показав у куток світлиці на дерев'яний поміст, затиснутий між книжковими полицями. «Кажуть, що сердитий я, а я не такий, то хвороба таким зробила, Гострий я на слово, це так, а зла нікому не зробив, насміхаються люди з мене, булькатим називають, а я його гризнувся. Книги, синку, читай, є в нас такі, що у вас і не знайдеш. Ще ніхто їх і не переписував. Мені про чужі краї, отче, просив жадібний до знань Кирило. Отам От візьми. Лежить праворуч на горішній полиці, сказання о святій Софії в граді».